Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Partea a doua, capitolul 2 Cum să ascultați efectiv Toți cunoaștem oameni care sunt buni vorbitori. Dar preferăm să ne petrecem timpul cu cei care sunt buni ascultători. Un interlocutor fascinant este cel care îl ascultă cu atenție pe altul vorbind. Cei care știu să ascultă fac de la început o impresie mai bună decât buni vorbitori. 40% dintre cei care se duc la medic o fac pentru că vor să-i asculte cineva, nu pentru că sunt bolnavi. Pentru a fi un bun interlocutor, trebuie să fii un bun ascultător. Gândim de trei ori mai repede decât ascultăm și de aceea celor mai mulți oameni le e greu să asculte efectiv. În afaceri, primul pas este să te vinzi pe tine și abia în al doilea rând să-ți vinzi ideile, produsele, serviciile sau sugestiile. Este scena cunoscută sub denumirea scena ascultării. Mai întâi te vinzi pe tine, apoi pui întrebări relevante despre planurile și despre necesitățile celuilalt pentru a-i descoperi dorințele dominante sau punctele fierbinți. Iată 5 reguli de aur ale ascultării. Regula numărul 1. Folosiți ascultarea activă. Ascultarea activă este o metodă remarcabilă de a încuraja pe alții să continue să vorbească, și de a vă asigura că înțelegeți ce vă comunică. Ascultarea activă înseamnă pur și simplu să reformulați spusele unei persoane și să îi le retransmiteți adresându-vă direct. De exemplu. Marcu. Compania mea are 1200 de angajați, deci e foarte greu să avansezi. Melisa, Văd că te simți frustrat. Aceasta este ascultare activă. Marcu continuă. Bineînțeles, mă duc la interviuri de avansare, dar nu obțin niciodată postul pe care îl doresc. Melissa Ai impresia că ești dus cu vorba. Ascultare activă. Marcu continuă. Dacă nu mă consideră capabil, aș vrea să mi-o spună direct. Melissa Vrei să fie sincer cu tine? Marcu Exact! Și nu numai asta. Dacă nu sunteți sigur că ați auzit bine ce spune celălalt, adăugați la sfârșit, am dreptate? De exemplu, Melissa ar putea spune, vrei să fie sincer cu tine, am dreptate? Ascultarea activă le permite celorlalți să vorbească deschis, pentru că nu vă exprimați nicio părere și nu criticați. Ea mai înseamnă că nu vă întrebați niciodată ce veți spune în continuare. Metoda numărul 2 Folosiți încurajări minime Când vorbește cealaltă persoană, stimulați-o să continue, folosind următoarele încurajări minime. Înțeleg. Da. Adevărat. Mai spune. Încurajările minime pot tripla durata relatărilor celelalte persoane și cantitatea de informații pe care o oferă. Metoda numărul 3. Mențineți contactul vizual cu interlocutorul. Priviți-vă interlocutorul în ochi pe toată perioada cât el vă privește în ochi. În felul acesta între voi se stabilește o legătură. Metoda numărul 4. Aplecați-vă spre interlocutor. Avem tendința să ne îndepărtăm de persoanele care nu ne plac sau ne plictisesc. Aplecați-vă în față, arătați-vă interesul. Metoda numărul 5 Nu întrerupeți vorbitorul și nu schimbați subiectul. Evitați nevoia de a schimba subiectul. Lăsați vorbitorul să termine ce are de spus. Urmează capitolul Cum învățăm să spunem mulțumesc.